Я назавжди запам'ятаю вигляд будинку Віктора. Огидний. Він виглядав досить нешкідливим фізично, але на глибинному рівні він брудний, гнилий, кипів негативною енергією, злістю, гордістю і Особливо пожадливістю. Жага до багатства, до влади – більша, ніж інші фізичні бажання. Тіньові духовні істоти, які не були цілком реальними, а лише проявами негативної енергії цього місця, чіплялися за стіни, водостоки, ганок, підвіконня, живлячись тим, що лишилось від заклять Віктора. Я здогадувався, що їх багато – він не справляв враження людини, яка дбала про енергоефективність заклять. Я, накульгуючи, піднявся сходами на гору. Зір не виявив жодних сигналізацій або магічних дротів розтяжок. Можливо, я переоцінив Віктора тінь. Він сильний, як справжній чарівник, але не мав відповідної освіти. М'язи, а не мізки. Таким був Віктор Тінь. Треба про це пам'ятати. Я штовхнув вхідні двері просто заради інтересу. А вони відчинилися. Я моргнув і вирішив не нехтувати вдачею чи самовпевненістю, які подбали про те, щоб Віктор залишив вхідні двері незамкненими. Замість цього перевів подих, зібрав всю волю в кулак і зайшов всередину. Я не пам'ятаю, як будинок був обставлений чи прикрашений. Лиш те, що показав мені зір. Те саме, що й зовні, але більш концентровано, більш шкідливе. Крізь все це чіплялося щось з мовчазними, блискучими очима і холодним виразом обличчя. Деякі походили на рептилій, деякі більше схожі на щурів, Деякі комахоподібні, всі ці штуки неприємні, ворожі, і сахалися мене, коли я підходив, тому що аура енергії, яку я тримав на навколо себе, торкалася їх. Вони видавали тихі звуки, які я ніколи не почув би вухами, але зір давав почути». Далі довгий темний коридор, теж вкритий чимось. Я просувався повільно, тихо, а все це сочилося, повзло і відходило з мого шляху. Темно-фіолетове світло магії, яке я бачив ззовні, розташувалось попереду і ставало дедалі яскравішим. Я почув музику, і впізнав ту саму композицію, що грала на CD-плеєрі в готелі Медісон, у номері Томмі Тома, коли Мерфі позвала мене туди в четвер. Повільна, чуттєва музика, рівний ритм. Я на мить заплющив очі, прислухаючись, і почув звук. Тихий шепіт, який повторювався знову і знову, чоловічий голос. Який повторював закляття, тримаючи його в готовності до звільнення. Віктор, я почув тихе і зітхання задоволення, Бекіти я міг тільки припускати. І в гуркоті, який відчувався підошвами черевиків, я почув грім над озером. Низький співучий голос набув відтінку порочного, злісного задоволення. І продовжив заклинання. Я зібрався з силами і зробив крок за ріг, вийшов з коридору в простору кімнату, яка безперервно тягнулася на всю висоту будинку, і виявив, що кімната внизу це вітальня. Гвинтові сходи вели до того, що виглядало як кухня та їдальня на своїй рідній платформі або балконі над рештою кімнати. З платформи можна було потрапити на завищену терасу у задній частині будинку. У головній кімнаті нікого не було. Скандування та поодинокі зітхання долинали з платформи вгорі. У кімнаті внизу працював програвач компакт дисків, музика лилася з динаміків, які були вкриті зображенням вогню, і десятків роздутих, огидних форм істот, що харчувалися музикою, коли та виринала. Я бачив вплив мелодії у вигляді слабкого фіолетового туману, співзвучного зі світлом, що виходило з платформи зверху. Це було складне ритуальне закляття, що включало багато базових елементів, координованих центральним чарівником – Віктором. Складний ритуал. І не дивно, що він був таким ефективним. Мабуть, знадобилось багато спроб і помилок, щоб натренуватися. Я подивився на платформу, потім перетнув кімнату, намагаючись триматися якомога далі від CD-плеєра, потім прослизнув під платформою без жодного звуку, і десятки і десятки слизьких нефізичних духовних істот відступили з мого шляху. Дощ посилювався до глухого, рівномірного ритму на дворі, на даху, на дерев'яному настилі та на вікнах. Навколо мене розташувались складені дерев'яні коробки та пластикові ящики. Я відкрив найближчий з них і побачив усередині щонайменше сотню тоненьких флаконів, подібних до тих, що я бачив раніше, наповнених рідиною третього ока. Під прицілом мого зору наркотик виглядав інакше. Густим і каламутним, з можливістю потенційної катастрофи, що причаїлася в кожній пляшечці. Обличчя, перекошені жахом і мукою, пропливали у рідині примарні образи того, що могло б бути. Я подивився на інші коробки. В одній старовинні пляшки з під алкоголю, повні майже люмінісцентної зеленої рідини, абсент. Я нахилився ближче, понюхав і майже відчув смак божевілля, що плавав в рідині. Я відсахнувся від ящиків, а шлунок збожеволів. Перевірив інші коробки. Аміак, що нагадує про лікарні та психіатричні відділення, гриби пейоту в пластикових стаканчиках, квасці, білі та порошкоподібні, антифриз. Близькітки сотні металевих відтінків у величезному поліетиленовому пакеті. Інші речі, глибші в тіні, на які я не знайшов часу подивитися. Проте я здогадався, для чого всі ці речі. Інгредієнти для зілля. Саме так Віктор створював третє око. Він робив те саме, що і я, коли змішував маленькі зілля, але в більшому масштабі використовуючи енергію, яку крав з інших місць і інших людей. Він використовував абсент як основу і відштовхувався від нього. Віктор масово виробляв те, що було схоже на магічну отруту, яка, ймовірно, залишалася інертною, поки не опинялася всередині когось, взаємодіючи з його емоціями та бажаннями. Це пояснює, чому я раніше нічого не помічав. Неочевидне, при побіжному огляді, тільки якщо я повністю відкрию зір, а таке я роблю нечасто. Я заплющив очі, тремтячи. Зір показував занадто багато. У цьому завжди проблема. Можна дивитись на ці інгредієнти, на коробки з готовим препаратом і ловити спалахи образів того, скільки страждань можна їм спричинити». Це вже занадто багато. Я починав дезорієнтуватися. Грім долинув знову, більш різко. І наді мною голос Віктора підвищився до крику. Він співав стародавньою мовою. Єгипетською? ваволонською? Це немало особливого значення. Я досить чітко розумів сенс слів. Слова ненависті, злоби... Слова, ціль яких – вбивати. Тремтіння ставало дедалі сильнішим. Чи це був лише вплив зору? Або присутність великої кількості негативної енергії, що реагувала на мене? Ні, я просто злякався. Боявся вийти зі схованки під сходами і зустрітися з ватажком повзучої орди, що затягнула собою все, що знаходилось в полі зору. Вже звідси я відчував його силу, впевненість, волю, що наповнювала саме повітря якоюсь ненависною рішучістю. Я злякався тим самим страхом, який відчуває дитина, зіткнувшись з великим розлюченим собакою або з сусідським хуліганом. Страхом, який паралізує, викликає бажання знайти причину, щоб накивати п'ятами». Але немає часу ховатися. Немає часу на пошук для цього причини. Треба діяти. Тож я примусив себе заплющити очі і ще раз зібрався з духом. На дворі бахнув грім і спалахнула блискавка. Причому обидві події сталися дуже близько одна від одної. Світло замерехтіло, а музика перескочила на слідуючий трек. Віктор вигукнув заклинання в якомусь екстазі. Жіночий голос, імовірно, місіс Беккіт, підвищився до несамовитого тону. «Ну, пан або пропав!» Пробурмотів я підніс. Зосередившись і простягнувши праву руку відкритою долоною до стереосистеми, я крикнув «Фуего!». Потік тепла з моєї руки вирнув полум'ям у дальньому кінці кімнати – і поглинув колонки, які видали звук, більше схожий на довгий змучений крик, ніж на музику. Наручники Мерфі все ще звисали з мого зап'ястя. Одна петля гойдалась вільно. Тоді я розвернувся, простягнув руки і заревів. «Вені! Че!» Вітер здійнявся піді мною, розвіваючи куртку, як плащ Бетмена. І підняв мене прямо на платформу, а потім через низькі перила в підвісну кімнату. Навіть очікуючи щось таке побачити, я все одно стригнувся. Віктор одягнений у чорні штани, чорну сорочку, чорні туфлі. Дуже стильно, особливо в порівнянні з моїми спортивними штанями і ковбойськими черевиками. Його кошлаті брови і худі риси обличчя моторошно підкреслювалися темним світлом, що лилося кола навколо нього, де знаряддя ритуального закляття готувались завершити церемонію, яка повинна мене вбити. Віктор стискав в руках щось схоже на ложку, краї якої були заточені до гостроти бритви і пару свічок, чорну і білу, а також білого кролика» лапки якого зв'язані червоною мотузкою. З однієї з лапок кровоточила маленька рана, запрямовувавши біле хутро. А до голови тварини шнуром прив'язане пасмо темного прямого волосся. З іншого боку ще одне коло, накреслене крейдою на килимі, десь 15 футів у діаметрі. Беккіти були всередині. Зійшовшись у бездумному, спітнілому бажанні, генеруючи енергію для ритуала Віктора. Той шоковано подивився на мене, коли я приземлився на балконі. Вітер гуляв навколо мене, ревів у маленькій кімнаті, як мініатюрний циклон, перекидаючи горщики з рослинами та різні дрібнички. «Ти — Ти! — крикнув він. «Я — Я! — підтвердив я. «Є пара речей, які я хотів обговорити», – Вік. Його шок в одну мить перетворився на лютий гнів. Він вихопив загострену ложку, підняв її в правій руці і вигукнув слова закляття та витягнув кролика, церемоніальну репрезентацію мене перед собою, і приготувався виколоти йому, а отже і мені, серце. Я не дав йому можливості закінчити, Сягнув до кишені і жбурнув порожній контейнер з-під пластикової плівки у Віктора тінь. Як зброя, він нічого не коштував. Але футляр був справжнім, і його кинула справжня людина, смертна. Отже, він міг зруйнувати цілісність магічного кола. Футляр пройшов крізь повітря над колом Віктора і розірвав його саме тоді, коли той завершив заклинання і спрямував лезо ложки на бідолашного кролика. Енергія шторму обрушилася на точку фокусування, створену тепер уже несправним колом Віктора. Сила вихлюпнулася в кімнату, дика, неспрямована і розфокусована. Голі кольори і сирий звук з ураганною силою розлетілися повсюди. Ця сила легеньким подихом розкидала предмети в домі, включно з Віктором і мною, а також розірвала вторинне коло, в якому перебували бекіти, змусивши їх покотитися, вдаритися об підлогу і врізатися в одну зі стін. Я вхопився за огорошку сходинок і тримався, поки сила вирувала навколо мене, заряджаючи повітря сирою, небезпечною магією. Розливаючись, як вода під тиском, шукаючи виходу. «Ах ти ж падлюка!» Віктор кричав крізь шторм. «Чого ж тобі просто не здохнути?» Він підняв руку, щось крикнув, і вогонь заполонив простір між нами, миттєвий і гарячий. Я взяв частину енергії, що тепер розлинулась по кімнаті, і утворив перед собою тверду високу стіну, заплющивши очі, щоб засередитися. Без браслета захищатися в десятки разів важче, але я заблокував полум'я та спрямував його високо вгору, сховавшись під маленьким куполом із затверділого повітря, який не пропускав магію Віктора. Я розплющив очі вчасно, щоб побачити, як полум'я торкнулося стельових балок і запалило їх. Повітря все ще пульсувало енергією, коли магічне полум'я зникло. Віктор загарчав, коли побачив, що я піднявся, підняв руку в бік і знову прокричав слова заклику. Крива палиця, схожа на якусь кістку, злетіла в повітря до нього. Він зловив її однією рукою і повернувся до мене в позі людини, що тримає пістолета. І от головна проблема більшості чарівників полягає в тому, що вони занадто звикають мислити тільки з позиції магії. Не думаю, що Віктор очікував, що я піднімуся, похитнуся через тремтячу підлогу в його сторону і вдарю його плечем у груди, задоволеним стукотом врізавшись у стіну. Я зробив ще крок назад і спробував заїхати коліном йому в живіт, але промахнувся і влучив прямо між ніг. Дихання вирвалося у нього з грудей, Віктор впав на землю. В той же час я вже кричав на нього безглуздо, незв'язно, та бив його ногами по голові. Потім почувся металевий, скриготливий звук позаду. Я повернув голову вчасно, щоб побачити голого Беккіта, який направив на мене автоматичний пістолет. Довелося кинутися в бік, коли почувся короткий вибух пострілу. Щось гаряче розірвало моє стегно, скрутило його в клубок, але я продовжив бігти до кухні. Беккіт вилиявся. Пролунало кілька різких клацань. Зброю заклинило. Трястя з тією кількістю магії, що вирувала по кімнаті, нам усім пощастило, що пістолет не вибухнув. Віктор тим часом потрусив кінцем кістяного жезла, який тримав у руках, і на килим випало півдюжини сушених коричневих скорпіонових лушпинь. Його білі, як сніг, зуби, блиснули на смаглявому обличчі. Він мстиво загарчав. «Скорпіс! Скорпіс! Скорпіс! Скорпіс!» Його очі виблискували хтивістю і люттю. Поранена нога перестала відповідати на заклики до дії, тому довелось буквально повсти на кухню на долонях і однією ногою. Скорпіони здрогнулися і почали рости. Спочатку один – а потім інші, націлившись на кухню, попрямували до мене з великою швидкістю, збільшуючись по мірі наближення. Віктор вирощав від радості. Бекти підвелися, обидва голі, худі, з диким виглядом, обидва зі зброєю, в очах нічого, окрім дикої жаги крові. Я притиснувся плечами до стіни. Почувся брязкіт. І на мене впала мітла. Її ручка відскочила від моєї голови і впала на кахельну підлогу поруч. Я схопився за неї. Серце калатало десь біля горла. Кімната повна смертельних наркотиків. Один злий чаклун на своїй території, двоє божевільних зі зброєю. Шторм дикої магії, який тільки шукає причину для вибуху, і півдюжини Скорпіонів, подібних до того, що ледь не вбив мене, стрімко розросталися до розмірів кіношних монстрів. Залишалось менше хвилини на таймері до кінця матчу, а всі таймаути для Квотербека витрачені. Загалом все виглядало так, ніби господарі поля програють.